Radio Budapest 1. Kedves lovagok, magyar elek háztartási előadása következik. Fejezetek az ényes mesterség köréből. Összeállítás magyar elek írásaiból. Negyedik rész. Minden tűz, tűz. A lángos... Gyerekkorom sűrűn megújuló örömei közé tartozott. Ha rágondolok, most is megvillan a szemem, mosolygósá válik az idők és események viszontagságaitól megviselt ábrázatom. A régmúlt évek ködéből felém száll az illata, még az ízét is érzem a kis új vékonyra nyújtott, jó meleg, lepényformájú tésztának, a savómentes, jó tejfölnek, vagy a finom libazsírnak, melyek valamelyikével jól megöntözte vagy bedörzsölte édesanyám. A lángos a kenyérsütés függvénye. Mivel pedig nálunk a Pesti belvárosban is legtöbbnyire otthon dagasztott kenyér került az asztalra, meglehetős gyakran lehetett részünk a lángos élvezetében. Elmondhatom, hogy életem első két évtizedében, jó sok lángost ettem, bár ezzel is úgy voltam, mint embertársaim nagy része a pénzzel, hogy tudnillik, sok lehet belőle, de elég sohasem. Legalábbis, mikor az utolsó falat lángost enyeltem, mindig szívesen ettem volna még egy darabot, de hát szüleim és testvéreim is ott voltak, és nálunk mindenki nagyon szerette ezt az ízes, szagával szinte ortszimpát remektető érdekes eledelt. Viszont a fáradtsággal megdagasztott kenyértésztát már jobban megcsonkítani sem lehetett. Elvégre a lángos mégiscsak melléktermék volt, és két tekintélyes nagyságú, hosszú, cipó alakú kenyérnek kellett a tésztából kikerülnie, hogy egy hétre elég legyen. Talán mondanom sem kell, hogy édesanyám a 67-es idők után apámmal Pestre került Dunántúli jó gazda asszony dagasztotta a kenyeret. Ennél a fontos műveletnél időnként nekem is szerep jutott. Olyankor, amikor a kenyérsütés iskolai szünnapra esett, én voltam hivatott arra, hogy a gömbölyű hátú teknőt egyensúlyban tartsam. Ez a tisztesség azért ért engem, mert amúgy is szerettem a konyhánkot nyeleskedni, és ha anyám beküldött, hogy inkább a tanulásnak szenteljem életemet, percek múlva már megint odakint termettem. Praktikus érzékben nem szűkölködő édes szülém Végül is feladta a meddő küzdelmet és hasznosítani igyekezett kukta hajlamú fiát Hol a rántást kevertette meg velem Hol a zöld babot vagy cukorborsót tisztíttatta Hol meg diótörésre meg válogatásra használt fel Ezt az utóbbi foglalkozást igen kedveltem Mert miként a nyomtató lónak nem kötik be a száját az enyém is szabadon volt dióválogatás közben. Még ennél is jobban örültem azonban, ha elérkezett a kenyér sütés ideje. Anyám erőteljes dagasztó mozdulatai, sőt csapásai alatt ugyan nagyon is ingadozott a teknő, s nem egyszer minden erőmet össze kellett szednem, hogy valamennyire mégis megőrizzem az egyensúlyát, de a végén jutalmul elkövetkező lángos, már előre vetette árnyékát, azaz jobban mondva fényességét. Azután meg maga adagasztás folyamata is határozottan érdekelt. A lisztcitálás és kovászolás az előző nap estén volt. Másnap reggel, mikor a langyos konyhában tartott, gondosan letakart teknőről levettük a leplet, a baloldalon levő liszthegyek alján mint tátrai tenger szemcsillogott a megkelt tükre. A mi kenyerünk rendesen az úgynevezett kétszeres lisztből fele búza, fele rosk készült. A dagasztás előtt ehhez még úgy 14-15 százalék burgonya is járult. Akkoriban a sárga krumpli divatozott Magyar homban. Igen, jófajta burgonya volt ez, színe szép, guztusos, íze kitűnő, Máig is sajnálom, hogy már régen nyoma veszett. Hát ezt a jeles és kenyerve is nagyon illő burgonyát héjában főzte anyám, meghámozta, reszelőn átnyomta, sariszt közé keverte. Kellő sózás után és részletekben, szükség szerint a teknőbe öntött víz segítségével megkezdődött adagasztás. A teknőnek hol egyik, hol másik végébe szedte át a mester jártasságával, a még csilizes, ragacsos anyagot, jó időt telt el szakadatlan munkában, gyúrásban, dagasztásban, míg végre már nem ragadt sem a teknőhöz, sem a dolgos készhez. Megszületett a teljesen sima, szépséges, sem túl kemény, sem túl lágy, kenyértészta. Most már csak a két nagy cipóra szakítás, a keresztés és a lisztel meghintett, ruhával kibérelt szakajtóba helyezés volt hátra. Újabb keresztés után, jól letakarva, mindjárt vittük is a pékhez, mivel hogy a lakásunkhoz Kemence sajnos nem tartozott. Hogy e meg kell tésztából előbb levette anyám a lángosnak valót, az kérdéstárgya nem lehet. Új Újvilág utcai lakásunk közelében két péknek is volt műhelye, az egyik a hatvani, ma Kossuth Lajos utcában, a Reáltanoda utca felé eső oldalon, kisföldszintes házban, a másiké, a Rosté, ma Gerlóci utcában, az akkori Károly kaszárnya oldalával szemben. Mi a hatvani utcait pártfogoltuk, és csak akkor vittük át kenyértésztánkat a másikhoz, ha az előbbi még hideg volt a kemence, és tartani lehetett attól, hogy még bemelegszik, túlságosan is meg kell. Ez az eset azonban igen ritkán fordult elő, és nem emlékszem, hogy kenyerünk valaha is keletlen, vagy elkelt, ragacsos, vagy szalonnás lett volna. Néha én is elkísértem a szakajtókat a pékhez. Néztem az övig mesztelen péklegények fáradtságos, nehéz munkáját, és megcsodáltam a kemencében tomboló hatalmas, pokoli lángokat, de már is futottam haza, hogy frissiben ehessem a lángost. Délután pedig, mikor az új kenyér hazakerült és kihűlt, anyám megszegte és kiosztotta közöttünk az első karéjokat. Ilyenkor, ha nyár vége vagy ősz volt, a magyar mondásnak megfelelően Puha kenyeret ettünk lágy szőlővel, télen pedig diót ettünk a kenyérhez, mert a másik mondás azt tartja, hogy a dió csak kenyérrel jó. Mindkét mondástnak igazat adtunk. Szőlő és dió is valóban kitűnő volt a puha kenyérrel. Utóirat. A lángosról szólván lehetetlen megfeledkeznem arról, hogy nagy vakációban, Néhai Magyar Józsi nagybátyánál járva A Somogy megyei Mesztegnyő községben Rétes tölteléknek való Pirított, borsos, apró Káposztával hintettük meg a lángost Máskor pedig tojás sárgával És tejföllel ízesített Kapros, sóstúróval Kentük meg, és sütöttük pirosra A kemence szájában Káposztalevélen Mindegyik változat remek volt Csak az akár Hogy mindez már nagyon, nagyon régen elmúlt... Kenyérben sült sonka már gyerekkoromban is nagyon erősen foglalkoztatta a fantáziámat, valahányszor megpillantottam a régi híres pesti fűszeresek kirakatában. Előfordult, hogy az iskolából is elkéstem. Oly sokább bámultam az incsik landozó kirakatot. Kétségtelen, hogy ilyen formán látásból ugyancsak jól ismertem a kenyérben sült sonkát, a kerekformájú kenyeret melynek sárgásbarna héján hatalmas aranyszínű, durcával kínálkozó forradás vonult keresztül, és belőle kivillant a sonka rózsaszínű húsa. A személyes megismerkedésre azonban csak nagy sokára került sor, felnőtt koromban. Midőn a várbeli dísztéren állott régi Kranzli vendéglőse, az derék Bauer János, egy kis társasággal együtt engem is meginvitált a budaörsi kálvária hegy sziklájába vágott pincéjébe borkóstolóra. A budai és budaörsi borok, fehérek és vörösek egyaránt nagyszerűek voltak. De nagyszerű, sőt, remek volt a borkortsoja is. Ama bizonyos sonka kenyérben sütve. A sonkából persze hiányzott a csont. De csak közvetlen a sütés előtt fejtették ki belőle, mert nem a féle silány kötözött sonka volt, amely tulajdonképpen csak lapocka, s már csant nélkül kerül a pácba és füstre, előre lemondván ízeinek javáról. Az ízek, illatok ellenkezőleg teljes mértékben megmaradtak benne. Nem főttek bele a vízbe, és nem vesztek el a főzőfazékból felszálló gőzzel. A jó fehér búzakenyér megőrizte őket, magába is szívott belőlük, különösen a levágott bőr alatt meghagyott vékony szalonna rétegből, de a lényegét meghagyta magának a sonkának. Ez a sonkás kenyér aztán a legkitűnőbb szendvics, amit csak elképzelhet az ember. Különösen, ha olyan pompás sasadi és kálvárja hegyi bort melléje, mint mi ittunk akkor. Aki csak főtte vett bizony nem tudja, milyen fejedelmi dolog a kenyérben sült sonka. <Szorítan> A tepsében sült apró hallal gyermekkoromban ismerkedtem meg, amikor bevásárlásra induló anyámat kísértem el a régi Dunaparti piacra. A heti vásár színes forgatagában, a Petőfi tér és a Fővám tér között minduntalan feltűnt egy-egy gyorslábú suhanc, aki hatalmas tepsit vitt a fején, ide-oda nyargalászott egyik kofától a másikhoz, s frissen sült halat kínált a többnyire termetes asszonyságoknak. A hal apró volt, de jó ízűen ropogtatták, akik vettek belőle. Később azt is megtudtam, hol sütik ezt a népszerű halat. Len az alsó rakparton sorakozó lacikonyhák tűzhelyén. Hatalmas kondérokban gyanús színű leves fortyogott itt, ágyú golyóbb és nagyságú gombócokat főztek bele, s három krajcárért öblös cseréptányérral osztották ki a félmeztelen zsákhordóknak, a lacikonyhák törzs vendégeinek. A leveses kondér mellett jutott hely a tepsinek, melyben forró zsíron sistergett az apró hal. Közönséges keszeg volt ez, avatatlan szemében silány és értéktelen jószág, csupa szálka, fuldoklik utána az ember, ha beleharap. Az felé horgonyzó halászbárkákról teknő számra vetették piacra Fanda meg Zinkhofermesterek legényei, de csak a legszegényebb emberek vásárolták, azok közül se sokan tudták, hogyan kell vele elbánni. A lacikonyhán azonban láthatólag tudták, amit mutat, hogy sokkal nagyobb forgalmat bonyolítottak le benne, mint gombócos levesben. Miként mondottam, forró zsíron sültek az apró halak. A szakácsné sorra fordította őket a másik oldalukra, pár pillanat múlva megsült az egész tepsire való. Tisztelt olvasóim bizonyára megértik, hogy a látottak alapján valami nagy bizalommal nem viseltethettem a tepsiben sült keszeg iránt. A lacikonyha zsírja fölötte kellemetlen szagot árasztott. Alig, ha tudtam volna rászánni magam, hogy egy ilyen halacskába belearapjak. Csak jóval később, megbízhatóbb helyen került erre sor. Mikor is meggyőzöttem róla, hogy a lenézett, olcsó keszeg nem csak a sokféle halból főzött halpaprikás levének sűrítését szolgálhatja sikerrel, hanem önmagában is ízes, jó eledel, ha megfelelő módon készítjük el. Mégpedig úgy, hogy megtisztítjuk, megirdaljuk, széltében, újnyi távolságokban több vágást csinálunk rajta, sóval, paprikával bedörzsöljük, vagy sós paprikás lisztben meghengergetjük, s forró zsírra tepsibe betéve hirtelen mindkét oldalán jól megsütjük. Ilyenképpen ropogós lesz, hogy szinte törik, s valósággal szálkástól meg lehet enni, fogunkkal jól összemorsolva. A Bécsi szelet egy nagymúltú német szaklap, Die Küche szerint, az elképzelhető legjobb hússzelet, amely olyan illatos, mint a virág, olyzamatos mint a cseresznye, és olyropogós mint a frissen sült szemle. Szinte jelképe a közép-európai konyhának, s névadóvárosához hasonló a népszerű hazánkban is. Hírével segíti borjuhús híján az egyéb rántott szeleteket is, gyakran névbitorlásárán a pecsenye stárok élmezőnyébe. Múltját kutatva a nyomok a bizánci császárságba vezetnek. Az oda betörő arabok megismerkedtek a panírozás művészetével, s a móroktól a spanyolok tanulták el fogásait. Onnan jutott el Olaszországba, s események sodorták Bécsbe a múlt században. Radecki tábornagy első Ferenc Józsefhez intézett egyik jelentésében a hadi helyzeten kívül arról is beszámol, hogy Milánóban megismert egy zsemlemorszába mártott hús szeletet. A tábornagyi jelentés alapján, amelyet Grove szántsegéd feljegyzése őriz a Bécsi állami levéltárban, az udvari főszakács készítette el az első Bécsi szeletet. Kurabeli feljegyzések szerint a bevezetőben említett elragadtatott jelzőket kiérdemlő Bécsi szeletnek noha zsírban sütik, annyira zsírtalannak kell lennie, Hogyha egy hölgy finom sejemruhában ráülne, akkor sem maradjon folt utána. Nehéz feladat. Könnyű, finom kezű anyaművészeknek. Fejezetek az ínyes mesterség köréből. Magyar elek írásaiból Helyei László és Huszár László olvasott föl. A negyedik rész hangzott el.